أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم وبارك وعظم وانعم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وعظمت وانعمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد الله تبارك وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صبق الله العظيم إن دروع للجماعة قال من دريم التونة يتكون في ثم الله جل جلاله وجل شانه فشان ديت يتونة ديت الجماعة i dërgojnë të dërguarit Muhammed Mustafa sallallahu t'ala a.s. të vorri ti i familjes nënave tona burrave që u dheqen shtetin islam në kohën e ti edhe pas ati dhejnë në ditën e kiametit në alusim Allah unë gjëllë e gjëllalu përpanimin e namazit gjumas në temën ton të ra dëtë kalujmë në lidhje me të menduarit dhe përmendurit Allahun Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shano në konsiderojmë titullin e kësa i teme prej titullin dhe më në randësi që flitët në shpijën e Allahun Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shano të menduarit para se të themi atë që e kimi thonë dojmë të definojmë Çka kemi na për qëllim me fjalën tonë me titullin e temas të menduarit. Për shkak se dagunë shumë shtigje. Për shkak se mendimi është në shumë kanale në këtë botë. Për shkak se në këtë botë mendohet për çmos, mendohet për familjen, mendohet për pasurinë, mendohet për shëndetin, mendohet në këtë botë me bëa mirë, mendoi njërën në këtë botë me bëa keq. Mendoj njerëzit në këtë bot me shtramu Mendoj njerëzit në këtë bot me drejtu Ata mendojnë me vjedh Ata mendojnë me travtu Lëj, lëj, mendimin këtë bot ka E na asë një projekti Ve pëthuaj se se kemi për qëllim Të mënduarit e kemi për qëllim Të mënduarit në madhrien e Allahu Gjelle Gjelalu hua Gjelle Shano Të mënduarit ton për cilësit Edhe sifatët e Allahu Gjelle Gjelalu hua Gjelle Shano Ajnë si kri juës e onë si robë në kopshtin e qarkullimit tim prej lingjës dhe një më vdekje. Të menduarit. Ti tash i fiton të drejt atë më njëherë me thonë sot kjo tema jonë e pas ka kuptimin drejt për drejti të haruarit. Ate që në harun mas shumë ti me bëhë. Me përmendë Allahun Gjellë Gjelluhu edhe me mendu për cilësit edhe sifatët edhe madhërien e ti. Allahun kurani kërim, ka zbrit kejt kurani kërimin për ate, apo një varga jetësht, i ka zbrit në surët e shpërndara në kurani kërim, në formën e sirësit, a i sratë rëbët e vetë, me kalunë këtë fush, me kalunë këtë temë realitet, mësë me dalë për i kësaj. Ka thonë kurani kërim, unë e të shmojë, ta fermenduri zë të menduarit e rove të mi muafa allahu jazzaluhu wajallashanu evlerseiv lersim te veçantë një hadith jo prej kategorive metaforta të hadisit po në rradhën e haditheve të muhamed bin tafa sallallahu alaihi wasallam ka thonë tafakkuru saatin khairum min al-ibadah dowlan nauul apo në kërë ose ratë me përmendë Allahu njëllë në gjelaluë dhe me mëndu për atejë dhe për madhrien e ti është Allahu me edashur se ti me i falë një dhireqat në otëm është Allahu me edashur se ti me i falë dhireqat para se të bish me flip ta në kurani kerim e lëdhina jendhkurun allaha qiyama ata që e përmendin allahu um, në gjellë gjellaluhu kur janë duke vëpruar gjatë vëprimit dhe, dhe me thonë në kam në kam kurje ja jetu hefë ja jetu përru një pun në të di rastët jenë vëprim jetu përnu ata që e përmendin allahu um, në gjellë gjellaluhu në kam qiyama e përfshinja dhe madrejt për zrejti kur jetë duke falë namazin se një pjesë e namazin është këjami është një muslimani të qëndran në kam kjo është pjesë a me dashër e namazin të Allahu gjëlle gjelalu vë gjëlle shano namazin ka këjami, ka rëku, ka sezë dhe ka të jafë, ka këta, ka të me dashër a pjesë e namazin të Allahu është kur na jemi në kam edhe zgudzon me wahabit asë një musliman me sonë se na kemi një prej juve edhe qërë u le ma për para se kanë thonë, akërabu ma e kulu lë abdu ilë Allahi wa hu e se gjithë. Ma afar Allahu dhje kër je me banën të zë. Shka u ga tash pra? Ma afar Allahu dhje kër je me banën të zë. Pjesa ma dha ashërta Allahu gjellë gjellë në namazit ashë kur jenë kamë. Njoni ashë e vërtet, e vërtet ashë edhe qetra. Ka thonë, kër je me banën tokë, je ma afar Allahu gjellë gjellë gjellë hëllu po pjesën e namazit që Zotit e donë mas shumëti, ashë atëherë kër jeti në kamë. Se ashtë do? Pse në kamë? Për qëfarë është arshijet? Kërani kerimin e a kënon në, në zeshë, dhe kër jetë, a kër, kër jetë në kamë. Allahu në kamë, e ndë gjën nga robë i vetë fjallën a ti. Fjallë a Allahu të elhamdulillahi, Rabbil Alebin, edhe surët që kemi iknu mratë, a këton në kamë, kënonë. Allahu kër lezohet fjale ati në atë moment, robin ma shumë t'je dojnë. <tër> e lezhin e jazkurun, Allaha kjama, ta janë të vërtit, të dashur, të pranuar, të konsiderushën të unë, ata që më përmendin kër janë në komë, namaz pra, edhe jashtë të namazit gjatë punëve ditës. Një defekt të umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam Se shumë injajnë muslimonit kër janë namaz Unë pëthomë injajnë muslimonit kër janë namaz Se edhe namaz ka probleme Edhe namazi muslimonit bashkohor Ka shumë dalim prej muslimonit paraherëshëm Fa Sa në sahabët, abdullajt në zubejrit Ju në alëshin shpend në kratë u falë duke mendu sa a qëshmuri. Kur në qërët në levëmi kronën në gjamitë u falë. Kur në qërët falë mi këto musliman të shtijit, mi se një harë një aftë dhe atar të këshiru kolla. Në komandën e ushtrijës, një një prej njëzve zgudon me boke ta, para Allah u gjellë e gjellë e u kur të nalët, a ti së kur me i pasan, ti hip në atë qishkin, e asaj osë matrashnitës për i thonë bësh një akisht, e këshirë anëmonë mos le gjau papa, ashtu e ban a i të u falë. Vecë durbinin e ka në kësanë, kur falët, vetëm durbini i mungënë muslimonit shtijit për atë un e unë e posov muslimonit shtijit kër falet shumë ingjan muslimonit pa i kanë u namazin e dhat shumë gjana për t'i përmirësu ka shumë gjana për t'i përmirësu ta pjesa me dashrë dhe namazit ashkura muslimonin ka Allahun gjëlle gjëlelu e përmend atëherën e përmish lezimi të fjalës Allahu gjëlle jil gjëlelu atëherën e atëras ta i shumë pëjtojt në muslimonin I, pregaditet me lezimin ati me ra me ban 60% ma a far allahu gjëlle gjëlelu në rrigu gjatë punës gjatë veprimit jashtë ta namazit prej derës gjamirës e deri të ardhja me derën e gjamirës derë të namazit qëtër qka ka mrenda a ban me krytë se bashku namazin e gjëmërës e falem Si janë halët në pazar, a gjithë. Do e falën në mazën e gjumësë, si janë halët në pazar, apo rejët në pazar, a gjithë. Po rejët, kush po rejët? Po rejën a i që e ka falë në mazën e gjumësë. Po rejën a i që e ka gjirur a mazënin. Po rejën a i që i pranën që është musliman me vullnerë. Kush po traftën? Kush po traftën në fushët e argaceve të traftëjës në këtë botë? po trantojnë ato që i thojnë na e mi musliman ato që i e morin votën nështë atë një popëllët e lejnisin me gjlithën me Bismillahirrahmanirrahim atë pun të imbarojnë në audhu billahimin e shëjtanirrahim shtu imbarojnë pun pra ka dalim shumë të marë me filu me Bismillahirrahmanirrahim e me imbaru karjerën në audhu min kemine shëjtanirrahim ka dalim të marë në mozin për e falin mas në mozin të ne jo ato shka e falin në mozin pushe e dhe primit i njana ative që i kurës si janë fal kush po i prish ato dorat e nuseve mas në, mas, mas në mozin ato që i kanë falin në mozin e unë tash pra nuk po i legalizoj ato që i se falin në mozin se janë do thujnë shka të falin në agjaj shka po falin shka së po ban e që që pra Pëllatyve që shkas po bojnë më të madhen shkas po bojnë jeh ti se ti s'po falesh. S'ka më të madhe se shkas po bojnë nëse ti nuk e fal namozin. Ne an pothojm, na në, në dersin po e dersin ton, po merram jetojmë, po bvojmë mëhrame, po gojmë sanim, po bvojmë sanimin, sanacionin e ative që falem, po nuk po legalizojmë atë që s'falet më ngrejta i krat, më thon. A peshe hongja shka ju thoi kë atime shka falen Sa kishin nga bime Jo, jo Në këtu për e bojmë më rahamet Shtëpien e ndërtuar që i ka ra malteri A ti a gje që të përfale Ti s'ke shtëpi fare Ti duesh prega dit materialin Ti duesh me shku me punu me vite Që i ta të blejsh materialin e shpien Ti s'ke shtëpi fare Ti s'ke ku në mbi kok Ti jenë shi, ti jenë rëzik Ti jenë e fërtu në Allah Pritët me të marë shda moment ti s'ke është ka me një du ti mbële gojëm ti mosëllë fare asë një gjisën fjale mosë të më dëgjojmë ti atje që se falë në modin asë atë e të gjumës asë atë 35 vakët e, e mërënda javës nëse nuk je muslim nëse nuk menu atë desh edhe nuk falës ti nuk i takonu metit Muhamda të Mustafa sallallahu aleyhi sallam asë bejnëna wa bejnëhum as-salah ka thonë Rasullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull me së neve edhe qafira dhe ashtë në movi falemi jemi të metit ati nuk falemi jemi qëtër kush falemi edhe vojnë ka regull për vojnë e falemi kaza pa ka regull për kazal pas falemi hitë si jemi të këti u meti që shpo me ndër edhe me sheshir edhe në kursit gjamiësa ka në kërësit gjamiës më qëshirë. Nuk mundët. Athë një herë. Këtë shemblë që e sola, a shemblë identik me njerëzi që mundohen me thonë dhe edhe pa namaz ban. Edhe pa u falë ban. Ta është për tata, për tatë atë musliman këtë du me thonë hiqë fare. Kusha për tatë? A i që e lenë me falë namazin vohën. E për tatë? Për tatë do me thonë rugaqë Rugaqës do me fanë a i qizdi me hinë shpi Rugaqës do me fanë a i qizdi se ka familje Rugaqës i thëjnë ati pra qizdi në qka në shpjala përgjeqësi Pra a i qiz e falë në mozina rugaqës i muslimanve A i qiprit me dalë penzije mu falë a rugaqës i kësaj fe Rugaqës i reguloreve të kësaj fe I dalën nga regulore të kësaj fe Dhe ndështë a pritin një përgjigje adekfate para to speciale hëgjost Es po ka bëhuat halli be neve çka ti smofalmi çis ka bëhuat halli Asad din s ka bëhuat halli ala se ki kuptua La bifina fiha ahqaba Kja halli ative çis falen Allahu Kurani Kerim ne Juzin 30 n Suratu Naba ka thon Bismillahirrahmanirrahim la bifina fiha ahqaba li hukm kan thon dietar se shekuit për para janë mëtë më ahkab. Shtë ashtë i shekull i ka në 100 vitë. Po periuda kohore, ashmët nëherët përra kuranore më ahkab. Një hokob, kanë thonë sa vjetë i ka një shekull, një 100 vitë e më razë. E vërtëtonë hadithi, i Muhammed Mustafa sallallahu alai sallem, se shekull i ka një 100 vitë. I ka thonë njërit prej sahadu, e ka pa të uaj, sejme nësa, ka i shukarnën, sa kemë e jetu një shekull, që këptu më nëse shejkën në qënë vjetë i ka, po? E hukub visavet i ka, pra? Kanë thonë i ka tëtë dhëtë e një vjetë, kanë thonë i ka tëtë dhëtë e një mjë vjetë. Një hukub, i ka tëtë dhëtë e një mjë vjetë. Në gjallë nëmë ka thonë për në majin rrëtë, nuk ka thonë hukub njësë, po ka thonë në shumës, ahkaba, shumë hukub e rrëtë, në gjallë njëhënën për në modë që kja është pras gjithi a shka jon, që shka bërët halion Hali që së po falë minat shka bërët halion halion që së po falë njëhënën njëhënën a thua gjefeniat që po e shtrengon që kaq a a shtrengusht jo, unë së kam jetë me liru së a, a shtrengusht allahu gjellë gjellalu ka thonë unë të josë në përmet këti veprinit ti njifësh me mua edhe të konsideresh jemi në përmetë kësa i pushe. E pas ta a i sot këso, unë nuk i fali hakët e mija. Dëpër, nuk ju bajtë barabartë ditë me kiametit, njoni i fali 7 vjetë në mozim, a i qetri fali 7 vjetë, njoni i fali 7 vjetë, njoni i fali heqë, o gjë rahmetin Allah e ka shmam. Unë kushka shumë se e ka rahmetin e vogëlë? Mësë ka thonë dhe një hush që Allah e ka rahmetin e vogël, për ti kehin qëtër në fushë, ti kehi a gjeku se ke vendim, ti adiko e ke vendim, ti duesh me diskutu me thonë kështu, Allah e ka rahmetin e marrë, për atër që e falin namazin me regu, dhjallë ban kabullë, se e ka në për rahmetin e marrë, a për atër që e falin prapsë për dalim për Kurani Kerimit, ka thonë që që që që që që që që që që që që që që që që që q që që punën se ka do, menti ka të rahmeti. Po ajë që se banë punën, atë të denimi duhet me i pasment, atë të rahmeti duhet me i pasment. Ajë që se banë punën, duhet me i majt men të denimi. Ajë që ka i këpër i, i ka zërmës, atë rahmeti i gjikasë që ti ka ment, atë të pëndre ku i politi ti ka ment. Ku i rin ment ati? Ta i daja ku i rin ment. E ti ka ardhë të ta e që atë shpejt ti më thufal, të rahmeti Allahut men. Jo me fare duhet me mbaj mend kënimin e Allahut xhallahu te ala jallahu. Te fai a nerg'alul muslimin kal mujrimin. Unë do të barazoj njerëzit atë që ja fal me atë që sa fal. Unë do të baj kriminalët me të mirë të barabart. S'ka mendoll kjo ditën e kiametit. Kjo s'ka mendoll. Sa faraxhinin jam smim shumë i mam. Ata të mirë të fitojnë të drejtën me ngrejt durt Allahut me i thon ditën e kiametit. O z. Kur ka qenë kështu pra që ti i ke falë të poshtrit edhe kriminellët në këtë ditë gjikimit. Pse na mundove në eve 750 prave në me pas ditë barami kështimë shu të dyzë. Pse gjithë ki mund, pse, pse gjithë ki e shkrimë, pse gjithë ki potencial, pse gjithë të nëseate, pse gjithë të hodbë, pse gjithë të agjirime, pse gjithë të nëmoze, nësi këto. Ve prejshmi këtu, na i falë shesot dhe u krike. Allahu gjellë gjelalu vepran me drejtësi gjithë një. Fa ajë, afe men këne mu'minen, ka men këne fatiqa. La jet stawun. Fa në Kurani Kerim. Ajë që jash i kjeqer, ajë që jash i mirë. Këto, barabar këna. Fa allahu nuk i barazoj këto. Nuk i banj këto bëzit barabar, asli hëri. I mirë i kamë matë në grupinë të mirëve. E i keqë që kamë matë në grupinë të këshëve. Farikun fil djenne. Wa farikun fil sajër. Ata që kan kan jënet. i kanë vepru pun gjehnemin gjehnem Ato që i kanë vepra të gjennetin gjehnem I qartë ashkuran i kërimi O njerëz O meti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam Jeni të lavdruar nëse Allah unë gjëlle gjëlelëve përmenni Gjatë kiamit juvë në namaz Edhe jashtë të namazit kër jeni në kamë Gjatë fushës, gjatë ditë dhe primit A i që vëzit kërën e thrujë la ilaha illallah A i qikosit me kosë, në thujë, la ilahe illallah. A i qikor me drapën, në thujë, la ilahe illallah. A i që është taksisti që i ba njërë, në thujë, bismillahirrahmanirrahim në qelsinë ati. Nefruje, o, në thujë, ozë, dhëtë ndihmo kur të aninë se kërën. A i bujë kënë përnugën e dhe parmelën e o traktorinë ati, të e vozitë të e qitë farën, në thujë, la ilahe illallah. Hinë në ravën e njërëzën që Allahu për të fa, të, të, të اكثر يمنن دين الله انكم وقعوده اولم اولم اولم كور نما التحيات لله والصلاه والطيبات من رب. اولم كور نما رزق نضوب اولم كور نوشن زناتن تن كور فنن پوش di minuta vetë gjithë o more përmendë Allahun gjëllë gjëllë uhu e gjëllë shano përmendë Parme, Allahun gjëmatin ndershëm, duhet me me i bodo pun e do me i lan me ndru kjo me i bodo pun do me i lan do me fan me ndru tabiatin ton krejtësisht me ndru tabiatin dhe gjatë kohë që je i lirë pra mësë me umar ti me mua unë me ti po ti me umar no, me vetë vetën e me Allahun gjëllë gjëllë uhu ëmë um, duhet të haroj që ti ku ke një dhe ku ke dalë, shka ke fanë me atë njërin atë që se së mduhet e punë. Ti e më së të interesoj e fare kujshia jëtë të kushkoj, edhe aj kujshia jëtë sejini të kujshia jëtë qëtër, ato ka në punë të veta. Njoni i ka prua të ju harë, me siguria ka prua u harë. Njoni i ka arë me i lip atë i u harë. Qëtëre ardhë me lip një mjetë me kri një punë, e ti më së të interesoj e fare. Largoj pë Largo për e rrugës Hin në shtëpin rrugën për dore Dhe të më shkudet e puna jote Fa Rasulullah A.S. Ijakum dhe ljulusa Alatturukat Fa mjert ju nëse rrimin rrugë Në kam, apo ulem Fa mjert ju nëse rrimin rrugë Fa nato ma lëna boddon Inna ma hia me jalisuna Aja Rasulullah Fa po dëpun edhe në rrugë për i krimë Kështu tha nato Dëpun edhe në rrugë për i krimë fa inkana labudd e si mësket qare si mësket rrugdali e qeter fa atu të tariqa haqqaha e o haqqahu jit nja rrugës hakun fa në shkara ma hua haqqë të tariq fa gëbdo l-bafari wa kaffu l-adha fa haki rrugës ash që ju ti mbillë në sijit prej haramit edhe të hekni njën prej rrugës që i pengua njërzit ose smaku ju mësë jeni penguës në rrugë në punë edhe në shpi në pun edhe në shpi këtu ashtë dukata jonë në me zhnis më sëll një spako për atë e që isa është ati bollë e ke gjuna me biskutu për atë e që isa është prezent bollë e ke gjuna tha nja Rasul Allah araajta in kullna ala shakhtin ma kene fi tha qka thua ti nëse na thonim për dikani për një pun që aje ka atë thujnë tonë unë spi anxhes ai ka ata tani ja rasulullah çka soti nese bisedojm na për njëri për një tabiat që e ka ai sa in kuntum kultum fihe ma kana fi faqad ghtabtum fa set ya huni atë që e ka e keni bogi be e keni porgoju fa wa in kuntum kultum fihe ma lam yakun faqad bahhtum Pas i t'i thonë atësh i se ka atëre i grindit biftan. Gibat ash me fol para tësh që ka ka lu se nuk ka të prezant, po s'i thjeahoni që i se ka biftan, sa ajo fush katër. Atë, atje edhe më shumë ash ash ash ngritëllnim i Allahu dhe ljalalu. Po çka gjithë, dhe Kallë televizori. Kallë televizori, starin. Dhe starin, të bëjmë nave gjithë natën po rrim. As po di çka më bëj, ka lu televizori. Ka lu televizor li sho i vjetarim. Dhe është i vjetër edhe ora ve. Prej dhejt, lishoje të në samanjohet. Kështë përgami mirë. Prej ati, ka ora njim dhejt, lishoje shohet. Mështë shohet të në më tanë, e lishoje kërët të. E prej një lishoje dhorën, se ti e musliman, i lidhën me Allah në gjëllë e gjëllë u ngështë. A ti e përmendë Allah në, se a ti Allah u përmendë, ti e këja akilakin e muslimonit inderuar as din shka me bo në mrami e kusë rizh vet porrim 5 orë 6 dhe njave nja mere gajtonin kavlin tan ngullet në murin tan ku atje par me endot Allahu gjelle zheraluhu anë i ti meri të spit suj la ilaha illallah suj subhanallah suj e stakfurullah ti e aj qi ven gjami me regull me nëndë gjuna sehat prej hoqës ven ramazane dhe ma me regull me nëndë gjuna sehat gjatë në sehat e vejkin dë gjuse i dërguar i Allahu ka thonë me një hadis im nëni le ju ghanu alejja fa shpash her klapitem fa Rasullullar nga lërësinesën dhe primit 4, ditem, pra, ajsh, ta dhe unë thom e së takë fërullah së ta dhe të herëndite ta në hadisin qëthër unë thom një shenë herëndite e së takë fërullah e ju sa ati pra më ndojnë nëse nga ajshe fa Rasullullar اتى بعد الشيطان او لم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر استكن فالتقوا راته جنينا فالا اقول عبدا شكورا يا عائشه ان امصم الله وطل من دارته براوني مكتمنير يا دي الله وطل من دار كثر الله من دريونا اصفكش كبهوا Në gjasht si teli, në gjasht të gjimës të vëshëja, në shtat të gjimës më të vëja, në tete gjimës të të të rëja, në në në gjimës më të rëja, të në fë të rëja. Oho, këtë katëri shkronja, katëri shkronja, katëri shkronja, kanale e kanale a shëndronë në lagëme, e shumë lagëme pastaj në hendek shëndronë. Një popull dhe në hendekin e kurthave të qerve edhe mendojnë a i se jam ka borçë. Këso harrot Allahu Gjellë Gjellalu, këso harrot madhria ati, këto kejt kanë pasojat e veta inderuar i gjemot, këto kejt janë të regullume me me ti robja ati, fatë dref dritare, të mjukun me programe dhe fjalë, të mjuk të mrenda të cilët të largojnë prej Allahu Gjellë Gjellalu, po të largojnë sincerisht, të largojnë, të largojnë për një men, me të vërtet, aqë të largë të largojnë nga për men mja, Allah sa që ulemot e ka në vështirë dhe njëherë me të këthi prapë ku ke dërështë me qenë. Do të komentojmë ulemot e ka në vështirë me të këthi prapë. Do të një, një, një koment shumë shkurtë. Pse e ka në problem ato? Unë do të javëse lë gjemati temë një shembul të përdiqëmërije së tonë se sa e ke zorë si qëtëra modë me drejtu. Një shembul të cilin shembul s'ka njeri në gjami që se kuptonë me një pytje edhe një përgjidje dë vogël, unë pytje një përgjidje a ishte që njerëzit në familje prejt plakut dheri matrivit me uqu harët a ishte kështun të kalume po kështu ishte ta shqish asht, a me uqu harët a me uqu vod me uqu vod, a shken kejt familje për gjithësi po, urnën drojë urnën drojë Ti i zëti shpijës, ti i pëtsam. Unë zënojë në nësja të provoje me këtijit familjen me uquë herët. Unë së pëtsam që të rëvazife. Nuk pëtsam që ratë dë tira fare. Unë së pëtsam shkoti i zëti shpijës mere të pësirin e sejit kutubit e komentojavë kurani kerimin ati. Unë nuk pëtsam ati ve mëre landën e hadisit dhe mësoj avë kategorite hadisit. Ati ve landën dhe a ka e minë mustalah. Këta së pëtsam. Nësja t e arrit për një vit e banë që njërdit që herë. unë herët e di shka unë përësëm të jetë lakë të i nuk të rejë kërkush të i dajak nuk ha po prej në rjargan në përmet sinit rjarganit e hanë një las ma zdi sa didle që e thunë kukur gjotë dajoki të i delë për shkallë edhe thunë me më pasë rejë më më mire ka e njështëna e tani ti ku shumë të gara ato që i dun me filu me uquharët ai që i posir me uquharët ku shumë luftën ai dërëzot që po ka që familja ti muquharët ai për një af dërëzot e provon një herë e provon për zitë përstrat kër bëhët një af ai ngrënë dur ai ngrënë bajra këne balë parati i be që jam nërjargaon ake ai ngrënë bajra këne balë e kështu thot e sef shi qafër ku shumë të gara E kush Andre? A këçi jam tu flet, a kici po don u i trazuo ato kush Andre? Andre, ta shaiçi po don me me me me drejtu me trazuo. E a paske është zor si stramohet një punë? E ke vështirë si stramohet. Për ata një popull së bashku duhet me u ndihmu me çetrin më stramohet. Ai ai më stramo moralist po. Ai stra ai më stramo arsimist po. Ai mistramu televizionist, i emi stramu po. Ai mistramu vizioni, i emi stramu. Ai mistramu magnetofonist, i emi stramu. Ai mistramu kastafonist, i emi stramu. Ai mistramu na nervësh, i emi stramu deri në pikën e fundit. E po çka po bëjmë? Sës po volim pra. Na u kanë mbusur shit. Na u kanë mbusur shit. I kemi kanis prapë se për këmbë na kanë mbusur shit. Kemë të dhënë një shembull naçish në, në atë programët edhe dërësit e tona të hershme se nuk jeton mori ati ku ashtë koka e labe ati s'ka morë a i ku jeton a i jeton ati ku janë flokë të pala a i jeton ati ku janë flokë të pala pa e sështë përdelë se kështë të rakrije po dinë kërë ku atë të minë knoqër të eshtë a sështë nuk kanë fëndjetarët Po ka të në ki kështu është i adaptum. Ki kështu është i adaptum. Se të pastrit s'ka rënki. A të në shulmojnë këta me lej, lejnë jetës sa mundë si. Kështu. Kështu e... Jete e këti është këtu. është mësu këllëm. Edhe na jemi mësu e panadokës se jemi t'i shka. Jemi mësu. A këni vuro gjëmot një një një fakt me ngrejt zonin me thonë La, illa, illa Allah. Muhammedur Rasulullah ka frik e ke nire tu se ka frik ka frik e dini prej kuj ka frik ka frik prej njonit si a i prati qe ka nga e pse ka frik sa i nukësot kur saki la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah a i qetri nukësot nu në dhatë e mre nda o ki mam teki la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah pasot a i qetri qire ketë moslimoni <tës> për di unë tijë e shfarë je oh, hom marati e njëherë njëherë ki përzdit tutët ki si a i dëmaqini shka tutët me i me i trazu ato të flezë sa bale edhe ki tutët përzdit me go ketë pun me zo nëse e sësë diqishe e fëzë në vete aje në vete a mirë pa a vetëm për vete dhe pak ka pa i në priasaj a keni jetu në për gjami a ju më safirat edhe vendasit në gjami në përket gjamiat e popullit tonë Nuk ka amin me zonë Kërsoj e hoqa Thu një amin Thu so njerëzit një amin për vetit më Mënzir një një dhe ato Zguddojnë me zonë amin Zguddojnë me zonë amin I tutën një një një qetrit Halase kanë shpërsi jazin e frigës Prej një një një qetrit Se kur dalin të kundra Thotaj qetri Amak i vika Thu i thotaj qetri e në rëmë kërë qëkoj në gjej i thot kur dhe ti ishe bo që atë muslimat. Njën se tonë frigon me kalu në islam, frigon, i frigon rëtullimeve edhe reguloreve të në, ashkrenarin gjaminjë me vikata Allahu Akbar, më disderësit s'ka prish puna e fare. Ashkrenaria jo, ajo ashenje përmirësimit a ahlakit të një gjematit, ashenje përmirësimit në stadion hici ven marr gol piktu nuk i ndoll nit si ven marr ajazo nuk i ven marr far n xhami i ven marr i ven marr me thon allahumma salli ala muhammed wa ala ali muhammed i ven marr i ven marr nsefer be rezoll me thon amin sefer sefer te bukës i ven marr me thon amin so, turpnu not... atje ku ska munti atje ku zban me turpnu e kundhi si vend marre atje ku duhet te pund me kalu ne fushën e turpit atje si vend marre po kthemi ne atë fjalë tetona prap a thon o jut te konsideruosen se m'sen prmendin kom edhe ulum wa ala junubihim qafan allahul qur'an alkarim wa ala junubihim atje prmendin emrin e nam tam emrin e maghrib sem timin kur jan rat دي جومة تنيريوز ين تساكن عن القرآن الكريم القرآن الكريم ين تساكن دي الله يجوم نيني نوت اتشترين دريك أوا أمنى أهل القرآن أن يأتيهم بأسنا وهم قائلون قائلون يعني نايمون على وقت الظهر تركوها ين تندلو وراء پر ثميت ما سمهين ضمن بابس وثنانس Në namazit të afijes nuk ke drejtë me hin dhomën e babës apo e nonës. Para namazit të abajt s'ke drejtë me hin e dhomën ku flas baba dhe nona, edhe s'ke të drejt me hin xhat xhumi drekës. Në dhahira s'ke drejt me kalu në dhomë. Sot dit xhuma xhumi notë, sot xhumi dreka janë encara mitërin e përmendur. Ta bjernë me fletti ati. Kletë. Pleqët e tonë Pleqët e tonë që i meritojnë Nderin e serive Përka lokët e thimta Përka zveprini i punve të ronda Që i kanë kri në hesapin e trive Kejt fitimi ka shku në kontën e trive Kanë nevojnë u përmirtu shumë Urgjent Që i pithojnë hitno Urgjent kanë nevojnë u përmirtu Urgjent për me të regu se kanë nevojnë në përminsur gjemë përdu me përësërit shembulin e javës që ka kalu i than eba Musa eba Musa lëshari radiallahu ta aranhu thanja eba Musa maha dhe të tabu fi e wakhiri e jami hajatik lau amsak të am nëfësika sa të qka është kjo e lov me ditat e fundi kje të sonës një badet, një badet, një badet, një në punë për jasë, një badet. Gjithë në atë në namaz, gjithë dhite në namaz, gjithë në atë në namaz, gjithë dhite në namaz, qa adet të spi zikër i stikëfar falawat më rogë, i shpanë alë, falja e babuta, asë banë pak me pushua. Asë banë pak pushima, ki shembu, ki hadisë, ki në gjari ashtë, e ja vësë kaluar që kemi spjegu. Fa aji, kemë më konë mundësit ju veti, fa ka maj fa inal khayla kto ise pergjigjja ti fa inal khayla iza atleqa kuaj kur dal nqdil energjien e mundsive fundin e mundshëm te energjies aktive kur e harxojin ato sapak pahinj te via pilar kur niset niset mir aj tu nzet tu nzet tu nzet tu nzet e kur ti vin 100 metrat emrame aj kali ska tregonaj a i tregonë mbunë ti të fundit të ati, për të mori pari. Sa aj, ku valë sa këta e bojnë një këdil, sa më më kametë më pak të rritë e vijatë e ative. Më më kametë më pak të rritë e vijatë e ative. Pra për i drejtohën me fjalë, edha Musa e Eshari radiallahu ta'ala nuk nëzhve, se ju kametë më pak të rritë e vijatë, A janë darsë me të lëman të të ksa i botën me, me i lan mbas shpinën e pak. Att sahabo dëshin me ndal ata për ibadetit se shumë i lodhun në ter e un pra i fitoi të drejtat edhe Matte për xipleshve ton më thon oj ju pleshçi jeni pak para virr na ke jemi pak para virr do të thash dikun se na as edhe ni hapen vi për i trive po grunin kur pekat çka çka bosh kan do kur pekat ai s'kam do Kër të pekataj, korët, apo, dhe regu, o ju pra që jeni pek e ju ka laku kalli post, se sheni maj njohër për grunin e pekun, ashtë lakimi i kalli të apjit e post. Kër të lakohët, taj, prej në që ështarës mirët veshtë, që ka përdu, s'ka nevoj me him e trus me vanfare, kokën e ati, harën e pak elementet e neve të kësaj bote, edhe ato, ato prallat e mohabeteve të formave të filet julon të via me hi, me loma, të fikuna. Talë në lentën, talë në lentën që tërnohëm. E mukon të di ato fëtrit për mas a kanë qefë me dit ku i hoxha i sot plak. Plak i sojmë na ati që i ka 14 vjetë. Na plak i sojmë ati që i ka 14 vjetë e për tjetë prej 14 vete të poshti, i throjmë në ati që të rësem krejtësisht. O ti që kër u ule, patë dëshirë me nejtë magatë, sa veti patë atë ditë. O ti që kur pohetë për rrugë, po kejtë dëshirë, dhurt me i majtë ma shpinët li dhuna. Sa veti ke pasë atë ditë parën harë, kër e ki zedë vetën se dhurt ma shpinët i ke vunë. Atë ditë ti je plakë shumë kër i ke vunë dhurt ma shpinët. Adit je plak shumë kër i ke vudur të ma shpine O ti që sesit në borë të parën her vikate Hesni një momni Sa veti ke pas adit tim Në zere letër një optimin Ti adit i ke pas 14 vjet Kër ke lip në borën ta ndihem të parën her Hesni ta ngrejnë ke ses një momni Se para 14 vjet veti slip shë ndihem Hiskejt vet ato puni bajnqe Pra dit që ke lip në dihem je plak adit e qka u goë për 7 dhe një qartë e petë, 65 dhe për 5 ato kush janë? ato janë mësafiret ton ato janë mësafiret ton qina ka nardh edhe duhet me i prit me rripin një qaj edhe duhet me i përtel i thanë rasullu lajt ja rasullu la o ja ti iman o mësus i njërë dhir pëse së pështërën ndihatër di shka At strojm mbi hasr një sen. Për omisionin ishte kjo kjo nuk është fjalë. At strojm mbi hasr një sen. Te hasra po ti lën shenjat e hasrës në trup. Sa mali wa ali wa hadihi ad-dunya. Inma ana inma mathli wa mathl hadhihi ad-dunya ka rajulin qala tahta shajratin kuma tarakaha. Fatkakamun me kedunjon, taçi të mështroni mbi hasr do diçka tjetër. Unë edhe kjo dunjorë që jam në tefa Ashtë si një njeri i cili ka pushu Ndrek nër një pem E pas ta e kalonat Andërto një barak nër pem Me fletë ndrek ti të, të shku në u dhe në mik Jenit me shku në haq Pemë mas peme E lugë mas lugine E lumë mas lumi E qeshme mas qeshme Nalësh me u fresku Andërto një shpia ti Andër të një barak, ati kemë në edhi ore gjimës? Jo, me siguri, jo, pëshon pak edhe hetë, sa shka të mështrojshë, za ti muë e bihater, a unë edhe kjo botë, jemi si aj, i si liudhë tonë edhe pëshon nën hiën në e një pëmës, edhe elena ta. Zatë i Rasullallat e sa të selam pëshon nër hiën në e kësaj pëmës, po a i biti me shfridzu, këto është problemës e kjo është realitetë, Kjo so, ka probleme, gjatë neës në nhië avë dis më pushuajë. Jo. A do dis më shfrydhunë në nënhië. Ti e ke shfrydhuar pemt, ja ke lënë bërllok kur jehu ajo. As problematik shumë. Joni han bukën, joni han jogurtin, letrën nailonin, çot edhe i lënë ato në rpemati. I lënë në rpem. Bien çetria hanë dhe pinë dhe i lënë ato në rpem. Edhe sa persona duhet me hngrë dhe me piçi qert mo më mos muin më, mos muin më pushunë athem. Ja pë qërtë mojikin kjo mirë sa generata duhet me këtë bot me jetua dhe me lonë zi e ma zi ma shpine qërtë të ne kërëgjojnë zi e ma zi arritën barba to e kanë shtremu tas generata qëtri e ka vështirë me dojtu se një trazonë sa balin ato që i ke për thongër nërpem dush me i marë majtë brabi me istinë qese me i marë me veti vendin ku e ke lëkë gjithë të pasër të pasër me lonë tani jetën ton e hëzhurat e kejë prej Allahu qish prej fillimit fillon pasër ajo pasër jetoje pasër kaloje pasër lejë mrapa që qërë të gjojnë ambijentin e mirë smit një paton të gjojnë ambijentin e mirë të ndërruar besim talë muslimat islami jun për pake me rëshit goja njënit prej neve me thonë e dhe Allah be shumë prej filozofi është marri me krasu islamin tonë me filozofinë e me filozofinë e dikuj është marri me fanë valabe shumë be filozofia fel sa kjo filozofi kjo a regull kjo a regullore me unalën semaforin e kuç nuk ka filozofia është obligim me, me kalunët e më në eshil nuk është filozofia është obligim islamion është ja dritë e kuçë ja dritë e gjelbër ja flemë e së bëjmë gjahë humbim, jatë dhe projmë e i bëjmë kejt punë dhe fitojnë njona prej të dive. Po të themin ajetin tërë, atër ata që më përmendin, kam ullë edhe ratë. Po që kjo ratë, kjo? Ullë me muren veshë, kamë me muren veshë. Po kjo ratë, inderuar i gjemot, e kri njoni prej juve dhe primin ditojnë edhe e mullë ditarin e vet me ditorin e vet në mramë e që lë fletën e që të umarit radiallahu ta'ala anëhën ditar edhe që qënë fletën e ati omar ibnil khattab këne ju hasibu nëpsehu qabla nëvmi e logaritë të punë të vëtë vëtës mërënda ditës para që e mëramë e fletën edhe fejka hasibu qabla në të hasibu logaritmi se paraset ju logaritet logaritmi paraset ju logaritet nabde bëndjum edha i sët bismillahi rrahman rrahim Allahu la ilaha illa hua l-hayju l-qayyum dhe në fun të ajetit ajetit dhe që në pas të pas suratul bakar e në zanë ketë ajet ka fanë Rasulullah a.s nëse ti ben në abdese dhe lezën këta jetë në shtratën të të ne ka përmendë Allahun e pas taj që në Allahun i me laike të krija ajote special me të mbrojt dherë të hapër si të menges mbrojtje speciale sa për i marin lakmi këto njerëzit e tonë këto trit kur, kur povena i depotetja i ministri e do u kolla do, do këtë me të shatë zezëa me mbroj po i thore tele mbi tele po, po e vortek po duhet me erujt ata do për para, do mrapa, do mera dhjetë voglë andorë do me ata mrena që to me të shatëziza me allakat kejt hekra janë se e rujnë njënë nështë të preket dhe një dore ligë atë kërjesorin që po hasë për midisi a ke dëshirë me të ruproj me tu A ke të shirë që edhe ti të shëndrojës për nësot prej thonte një njëri që i flanë edhe hefë me truproj? A ke harua? Allahu të në kurani kërim, kiramën këti bina, ja alamune ma të falun, unë dhurat ti kanë që truprojën ja të ndë, ja vëka muhem nëfime më të ndërshmi të shkryat, shkrymtarët më të ndërshmi njëni në kratë gjatë, hefë me ti e ti shkryun vetëm mirë kër të bajshtë. Njon kraq diav thaf me ti etishun te kshiat vogja puta ai komandonti që prit, gjashor, tëtor, dhëtor, të të të Muhammad, ki ohej a sai nakaj ne jas ai dis mon ki krajsma dashur nurnin at ismail do thot prit 6 or 8 or 10 mos e shkrujt tecen e titut me muhammed sekik kashon mon ki prap ki kashon me ra pishman ki kashon cel me opendu prit pak derisa tazoje nota se ki bjel me abdes E shkrijet kjo, ki ban një të mirë, e të bejë sejë, e të lëhatën, e të të mëkoha, ma një të keqës banë një të mirë, ka fënë e pëshinë atë, prejtë pak mësë shkrujë. Të mirën së posa të bëjshë më njerë. Më njerë. Të ruprojë, ajo. Melanke me pëhesë për para, mësë me mdo dhe keqëja për i para. E ja thënë, me lajke angazhuar për muslimonin mrapa, mësë me mdo d A kanë këto truprojë më në të e për përmi krije këto? Ja. E vrana dhe majdarën E vrana dhe majdarën E vrana dhe majdarën E vrana dhe majdarën E vrana dhe majdarën E vrana dhe majdarën E vrana dhe majdarën Ajo truproja E njoni pineve Qka e kohem një njëri A flendën her ajo? Flendën një herë, flendën Truproja i dhenve kusha? Qëbani, kejtë dhe në qudë veçaj në gjumë. Po dhe në ka hinë në vleshtinë ati, ja të fletë, hinë në qudë. Dhe atë hinë në qudë në borënë në vleshtinë ati njërit. E kush kish fletë? Kish fletë ruproja. Kështuan këtë dënjotë ruprojen e kish zonë gjumi. Të na, e ka zonë gjumi delen edhe qëbanin. Të di palë ti ka zonë gjumi. Kej ka zonë gjumi të ruprojën të silën ta ka që Allah u dhulat, aslen dhe një hara e një special pra nëse dhjen në atër e dhëthu pra gjumit tam amsejna unë përëndovat dita përëndoj bjeli përëndoj përëndoj ajo që në mundësën me pa atë që njeri unë mundë me pa po nuk përëndon ligje Allah të ruprojën ati si ta këdojshë Allah u lanë tek vjenë edhe rrinë në menëgjes a zemajdari në apërrujnë të vorrat shtimotru proja atë zlawun tonë apërrujnë të vorrat atë matë ndershmin tonin jo me lajke qëhetin me neve në kraun e majt edhe në kraun e gjatë kraun e gjatë edhe në kraun e majt ato kur deshmi na kushkojnë kushkojnë ato Dosta gjemotit më si ka dhejnë dhejnë dëshira me pit me thon, kso kanamir, kso pidi, më pitë me thonë, njërë dhe këso ka në mirë, të pëjdi më i kimin i gjithmonë, kur desu në kushkojnë ato? Ato i ndëruar i ri, i ndëruar i besimtar, ato mbivarin tanë që ndrojnë deri ditën e gjikimit. Mbivarin tanë deri ditën e gjikimit. Ato deri të razojnë para allahut e thojnë allahut, Allahumma gëfirli sahibina fa innehu kane muhsina o zët falja këti që të përmentë të ti i kur ish gjall o zët shtojt mirat e këti shqit shqiat e këti prej kur li të lishojnë tokë gjemoti e deri ditën e kiametit ato me lajke që të kanë përcel gjall truproja jote ato rinë bivarin tanë për ti e se ato kënë thuat ato kur të priesuri për zdiq për me unë gjallë para Allahu Gjellë Gjellalu, ato janë të partë qitë frinë tijen vashme u qujë i nderuarit zëmorë. Atot të marrin tijet për dore nështë e ke keqenë për ativit që me lajket dutë me marrë për dore. Atot qertë pra, edhe ato i marrin me lajket për i marrin për hune i nderuarit zëmorë. Atot edhe për një vorrin ativit rrimë dheri ditën e kiametit dhe thoi Allahumme l'an hulanën kebira zëtë malkëje këtë atëri ditën e kiameti që s'ka përmenë në kur pa kur të fri e suri për zëdit edhe atot nëzërin atot nëzërin për i vorën për në gjenem pa Allah u ka thonë e po si, në suratul kalem në qële Kuran i Kerimin në suratul kalem në gjuzin zëtë e mam e ke në faqen 4 ajetin nëmër njën faqen 4 Allah u ka thonë së nësimuhu alë lëkërtu i ngrajin për hunë Ja të bëjmë hunën si të elefantit. Prej të vorri filojnë për hunën e elefantit me ingratë e kazarmi gjehënemi. Kësu, kësu janë punës. Duhë t'i kapëm i punës, duhë t'i kapim punës sinë qertë. Duhë t'i silën të mendojmë sinë qertë. Duhë t'a përshandesim të mirën gjithmonë. Duhë t'a ngritim të mirën gjithmonë. Prej i neve pritët ajo. Defekti maj madhë. Prej defekteve të muslimanëve sotë. Kan dëshirë të shteti islam përparon. Kan dëshirë që muslimanët përparojnë. E doin islamin e vet atëto, po nuk punojnë për ta. Nuk punojnë për ta. E pse s'punojnë për ta? Thojnë këto xhami, kësaj xhamie se ato që erra gje duhet mundresh një herë. Ato që err diku na diku jam diku tanë. Për ato, ato na xhami thojnë për këtë xhëmotin këtu. Ato ku janë ato? E në ku janë ato? Ato ku janë ato? Këjtë grupët për ato ku janë ato, ato qërat grupe ku janë këto, e silët një kasht me një vërdal të lunit deludit me një vend, e zdim kasht të ashkret me filu lëndrimin të posht ka shkolluji, po silët me një vend ati, tu me ndu se dhe të njollët, tu me ndu se dhe të shpëton, kështus heset, kështus heset, po heset me të prime, Në prinë ne dhe Kurani Kerimi, në prinë hadithi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam, në prinë ne dhe nasihatët tona, në na prinë fjalë të ndëgjuara, e përmendim Allah unë gjëllë gjëllë hu në këmbë, e përmendim Allah unë gjëllë gjëllë hu ulëm, e përmendim ata ram, e përmendim ata në gjatë gjatë gjëllë dhe primit ditorë tonit, e qelëmi ditorën e mbramjës edhe faqën e omerit a që e shkru në qartë ha si bu ka blëënë tu ha se bu logaritmi punë të juve sa që kanë logaritë qërë o i ndëruar i gjemot unë shumë herë kam thonë se kejt dërë se shka i majnë gjami për fatë i konsideroj shumë të shkurta shumë të shkurta shumë te për të shkurta e thash kur se i rezonë Shumë dhe në mund me vanu gjemotin ma sezonit. A peti se të mrena i kam për tërsa ati gjash në kësham. Benzinin, atë at, lëndën gjekë se që e kam mrenda, muem do këtë se pa pëndash, po rrugë s'ka, po du të me shim kërin. Ju jeni ato që ndihmoni kërin me hes, ju jeni ato që ndihmoni mësë me ushimaj. Allah unë gjëlle zhelelu e lusim që mirësi të vetë ambijuve të izbri Në e lusim Allah unë që ajë urësi të ati edhe bereqetin ati të azbri të mi gjëmatin tonin shë Allah Në e lusim Allah unë për pranimin e namazit gjumaf të banë kabullë prej neve Të banë kabullë gjdoj babeteve, gjdo të mirë që banë muslimoni me kejt lojë Në ne banë neve që gjdovej për që të bojnë një jeti i jonë të jeti lidhën me Allah unë gjëlle zhelelu edhe të bëjnë vetëm para taj edhe për asë kanë qëtër fare. Për asë kanë qëtër. Me ka që prana të akomi, me këtë temë gjumon që i përvjen insha Allah, një përështi shumë skurët për këshiltar të gjamiës, në të në alën, mas në ma gjumon, një më ledhe të skurët kej 10 minuta kemi, lillahi l-Fatiha.